продали виїжджаючи, лишив, бо не знав, як у житниках буде Кирикучка хитро подивився на нього То від вас залежить, як вам у житниках буде Як ви це розумієте, пане начальнику? Як я це розумію? А хоч би вам треба сказати? Ви ж семінарію кінчили І п'ять літ до гімназії ходив Аж п'ять літ. Ого, значить, це ви образований чоловік. Так тоді повинні би знати, що як ми людям, так люди нам. От і ціла штука. Ваша попередниця того ніяк зрозуміти не хотіла. І сама своїй долі винна. А дівчина не дурна була і не погана. Зітхнув і знов став курити папіроску. Дивно грубу і гладку. А скрутивши, і не прислинивши, подав їй Шагаєві «Куріть?» «Ні, спасибі, я мало курю» «Розумію, правду сказати То з тої вашої пенсії Навіть наполовинки не стане Знаєте, що я собі міркую? «Що?» – спитав Шагай «Що вам треба Добре оженитися» Шагай усміхнувся «Смієтеся» «А я вам скажу, що То для вас був би одинокий рятунок» Взяли би собі господарну жінку, і не бідну, і стали би на ноги. Нато, то я, щоби нам із місця на місце кидали? Ні, спасибі. Вже краще самому волочитися, ніж з родиною. Втім, то й річ, що з родиною не волочилися б, бо і ви були б інші, і люди на вас інакше дивилися б. От на другім селі знаю дівчину, що краще їй не треба. Економська донька. Дещо грошенят має, і панна хоч води напийся. Хочете, поїдемо колись?» Шагай похнюпився. Крикучка перекривив голову і дивився на нього, як гусак на сонце. «Ну, як же воно буде?» «Пане начальнику», – почав Шагай, – «я про те й не гадаю. Для мене важне, щоб ви школу привели до ладу, і щоб я міг почати науку, бо я в першу чергу учитель». Крикучка встав, а? Як собі хочете? Я отак, що думав, той сказав, а як моє не влад, то я з ним назад, подав Шагаєві руку і вийшов Також тип, погадав собі Шагай, яка певність себе, яке легковаження других, прямо сільський деспот Шагай мав нагоду пізнати різних вітів, але такого він ще не бачив. Це прямо якийсь новотвір на сільській організмі. Та й мусив же він насмоктатися людської крові. Ой-ой-ой, бач, який розкішний став, рум'яний, здоровий, повновидий, який вдоволений з собою. Так і знати, що нікого не боїться. Бо й кого ж то йому боятися. Народ затурканий, священник старенький, з цього світу – а пани в місті за паном буйцим руку тягнуть. Вигідно їм мати такий авторитет у селі. Що вони хочуть, то він перепровадить без супротиву, без колотнеч. Не треба багато писати, їздити на комісії, розсліджувати справи, все йде як по маслі. Такий порядний війд – це благодать Господня. Протягом декілька літ він так зростеться з селом, що нікому навіть нагадку не прийде, щоб звільнитися від нього. Важка операція вирізувати такого поліпа, ой важка, це прямо спрут. Кількома раменами причепиться до скали, затемнить брудною рідиною воду і ловить усе, що тільки в обсяг його діяльності попаде. Подібно й такий Кирикучка». Опреться на кількох безхарактерних господарів Скаламутить воду в селі і ловить рибку для себе Спрут Водолаз як попаде на таку тварюку То починається бій на смерті, на життя Або він, або спрут Чи хочеш бути таким водолазом? Не хочу Але конечність перемене до того Невблаганна конечність життя Відповів собі на це питання Шагай Знав, що його вдача, весь його умовий стрій, з непереможною силою попруть його до тієї, може, навіть безвиглядної боротьби. Поборемося, сказав собі, взяв капелюх і пішов на прохід, бо в хаті не було чого сидіти. Пусто, вогко, стухло. Селом не хотів іти, щоб на нього не зглядалися люди, скрутить на стежку до церкви, потім заверне вгору і межею через загумінки вийде на дорогу. За воротами стрінув Марту. Боса з хусткою, вив'язаною на голові як турбан, бігла до школи. Ярину на обід десь у селі добула. Усміхнена, весела, зубами виблискувала здалека. Що їй біда зробить? Поплаче собі трохи і знову сміється. побігуща, Щаслива вдача. А і пан не сидять довго, бо за годину буде обід. Кликала, гадаючи, що Жагай на попівство йде. Я такий обід зварила, як на праздник, навіть наш вид кращого не їсть. Шагаїв впевнив її, що за годину верне, і пішов. Був осінній безсонячний день, стада горобців перелітали з одного загумінка на другий, ніби вітер верету з плота зірвав і кидав нею з місця на місце. На межах дерева хиталися журливо, їх листя жовкло, а вони не те нічого порадити не вміли. Самотня дівчина цвіла припізненим цвітом, дівчина кукурудзу ломила, співаючи весело, і цвіт, і пісня не достроювались до сумного краєвиду. Шагай вийшов за село і глянув. Нічого замітного не побачив. Селянські хати і будинки, як великі жолви, сиділи вздовж пригірка поміж садами, хати соломою криті, сади рідкі стирхавою деревиною. На найвищому місці деревляна трибанна церква. Бані колись гонтою тепер бляхою покриті. Бляхар попсував гарні лінії бань і надбанників. Але церква все-таки приваблювала око красою форми і поетичною гармонією будинку з окруженням. Церква не була принесена будівничим. Бог зна звідкіль. Лиш виростала з землі і з села, як мистецький вияв його релігійних почувань. Молилася за людей, котрі її побудували. Одна з тих наших старих дерев'яних церков, за котрими жалує вражливе на краще око. Кілька старих лип стояло коло неї, стерегли її. Не дай Боже, огня у селі вони згорять, а до неї його не пустять. Здовж села оболоні, котрими вилася річка вузька і маловодна, здалеку виглядало буцім хтось шнурок срібного намиста кинув на зелене сукно. Через річку кривобокий місток, за містком поля, горб, а за горбом знов якесь сільце закутане в осінню імлу, як у хустку. Оце той світ, у якому Шагай тепер мав жити. Тісний він і на перший погляд нецікавий. І хто б то міг подумати, що серед тих тихих сільських хат скривається та сама радість, і той самий смуток, що в великому місті. Та сама людська душа з цілою широчезної скали своїх почувань. «Слава Ісу!» – почув Шагай.